Це може бути чим завгодно. Думаю, воно стане чіткішим пізніше, коли хлопчик трохи підросте. Конфлікт було загладжено. Софія благально подивилася на чоловіка і показала на годинник, мовляв, пора додому. Анна зрозуміла натяк і махнула Джонові «Збирайся, довези людей до пристані». Роберт Віддав дитину Ані. «Я завтра навідуюся до вас після роботи. Однак раптом щось терміново, дайте знати, я приїду раніше». У понеділок, після нічної пригоди, Роберт дозволив собі поспати довше і пішов на роботу трохи пізніше, ніж звичайно. Софія поприбирала в хаті, поставила варитися обід, а сама вийшла до своєї лавочки. Вона кинула погляд з висоти своєї скелі на острів. «Який він чудний!» – подумала вона, і в її думках уже не було роздратування. Вона заплющила очі, підставивши обличчя слабкому сонячному промінню, і розслабилася. «Доброго дня, Софі!» Софія здригнулася. Стежкою піднімалася Елен, місцева доброчинниця, добряче задихавшись. Софія підскочила від несподіванки. Не часто до них на їхню скелю видиралися відвідувачі, і то переважно, коли їм потрібен був лікар. А тут, здається, йшли саме до неї, Доброго дня, Елен. Як справи? Та так собі. Богу дякувати. Ось збираю гроші на Роузмері. З нею, що страпилося? – стурбувалася Софія. Ну, Богу дякувати – ні. А хіба ви не знаєте? Вона подалася на конкурс «Країна має таланти». Вся наша громада вирішила підтримати її. Бо як-не-як -як, вона може прославити наше містечко. Отож, ми збираємо гроші, щоб оплатити їй подорож до міста на перший тур. Бог десь перейде на другий тур, а далі – все в божих руках. О, це дуже благородна ідея. Я думаю, ми з чоловіком обов'язково підтримаємо Роузмери. Вона чудова – це поза сумнівом – «Тільки, боюся, ви даремно так далеко йшли, бо в нашій родині рішення про гроші приймаються спільно, а чоловіка тепер нема вдома». Софія відчула незручність, говорячи останню фразу. «Що про неї подумають? Яка з неї господиня, коли не розпоряджається грішми?» Однак Елен кивнула з розумінням. Отак, це правильно. Я схвалюю. Ну, добре, я посиджу і піду, сказала вона. А Софія відчула, що Елен прийшла сюди заради чогось іншого. А цікаво, заради чого? Софія запропонувала Елен кави. Та радо погодилася. Під час кавування Елен розповідала про різні громадські справи. Про те, що треба засфальтувати дороги до всіх хатин, щоб не було так, як цієї ночі, коли пан доктор мусив у шторм їхати човном до Джона Воскреслого. «До речі, – неначе між іншим, – спитала вона, – як там усе було?» Судячи з того... Як вона завмерла на цій фразі? Софія зрозуміла. Ага, ось заради чого вона прийшла. Вона хоче свіжої плітки. А ну, що вам сказати? Пологи були дуже швидкі, повільно промовила Софія, розмірковуючи над тим, що казати, а що ні. «Ну і...» – почулося очікувальне. «Ну і народився хлопчик. Здоровий, Богу дякувати!» – повторила вона вираз самої Елени. «Ну і...» – знову почулася відповідь. «Ну і всі були щасливі!» – тягнула Софія. «Ну і...» Власне, це і все. «Що все?» – розчаровано промовила Елен. «А що ви хотіли б іще почути?» «Ну, чи мав хлопчик знак Брендана?» «Знак Брендана? А що це таке?» «Як? Ви не знаєте?» «Всі діти, народжені від Брендана, Мають на тілі родиму плямку, у вигляді листочка конюшинки. Всі?